Mennyei A LÉT Éjfél van, és Keflavík eltűnt a sűrű hóesésben. A harmadik sört bontom fel Ari nagybátyjánál, tizennyolc amerikai vadászgép lebeg némán a fejünk fölött. A nagybácsi örül, hogy itt vagyok, sokkal inkább, mint a padlon heverésző macskák, akik lesen veszik rólam sárga szemüket, úgy bámulnak, mintha papagájá akarnának változtatni, hogy könnyebben halálra rémíthessenek. A nagybácsi kávét iszik, sokat. Márvány süteményt majszol, és az életéről mesél, a támaszponton a jenkik között töltött éveiről, amikor Keflavikban még minden virágzott, és csak úgy dőlt hozzánk a tőke. A lejátszóról a jó már frissen megjelent válogatás cd-je szól, harmonikus, energikus líraidal. Pihenj levelem, minden csöndes, menj jö lét! A nagybácsi néha kizökken a történetmesélésből. Ilyenkor elragadja a fülbe mászódallam, magával rántja, vissza a múltba. Mi lenne velünk a jó már nélkül, sóhajt fel, majd ismét felteszi a boldog szerelem című számot. Azokról az időkről kezd mesélni, amikor még minden családtag élt, amikor a halottak még mind élők voltak, és segítettek forgatni a földgolyót. North beszél, arról a helyről amelyet mi a alig ismerünk, mégis a vérünkben van, és a bácsi talán a jó már miatt válik szomorkássá, és említ meg olyasmiket, amelyek bizonyára margréttől származnak. A szeretet magyarázza, fényes, soha nem halványuló tejút. Nyilvánvaló, hogy az a legfájdalmasabb, ha valaki nem szeretett eleget, és nem tudom, hogy az ilyesmi egyáltalán megbocsátható-e. Jó már énekel, a bácsi pedig elvész a történeteiben, és teljesen megfeledkezik magáról. Ez a visszafogott ember olyan lelkesen mesél, mintha az eltávozottakat, a halottakat akarná visszahívni hozzánk, mintha a szavai áthidalhatnák a világot, mintha el tudnák hozni nekünk a mélységet, magát a mennyországot, mintha mindazt meg tudnák adni nekünk, amit nem értünk. Elhesegettem magamtól a fáradtságot, az álmosságot, noha hosszú nap áll mögöttem, úgy éreztem, mintha száz éve tartana, de mit ér az életünk, ha senki sem hajlandó meghallgatni a történetét. Éjszaka. A macskák elszúnyadtak, minden alszik, kivéve engem meg a bácsit, a hliomárt meg arit a szállodai szobában, aki épp elkezdte olvasni a mostohannya levelét. Holnap aztán megint történik valami, amire nem lesz befolyásunk. A bácsi elhallgatott, lehuny szemmel élvezi a zenét. Nyilván az a legfájdalmasabb, ha valaki nem szeretett eleget. Majd kinéz a nappali ablakán, de nem lát mást, csak sűrű hóesést. Keflávig teljes egészében eltűnt, mintha ez a sötét hely soha nem is létezett volna.